Svi razgledali lato, sve razgledali lato, sve To nas učinju džusu, ovako dan. Ono, svi nisam priha nekako se nema znam pozitati od Žeđa ili činatnih 20-a, da imate dobro obusiti. Ta je, tako on hoće nekako bi proglazirano i mislimo. još eh, nam nalazi sajet koji govori da svi svi ljudi imaju svoje karine, svoje fratioce, šeji tako koji im došakavaju. I to ti kad pričaš sa sobom kažu monolog, stvar to je dijalog. Jer imaš ti nekoga pričaš potip šarje, impulse, znači nema monologa. I sad dobiješ jednu informaciju, je dobiješ i ljubu, nemoj tako tijelo ako to imaš, mi ti s tim pričajući kasi sam. <kuh> pa Allah je to sad uvek, ja be, nate li mi da je šeitan od Allah, da je to ime dozvolio, dok je dživljiv opet udostavio, obju bacio nešto svoje. Šeitan u objav, dok dodaneš svu riječ, pa je Allah počistio onaj čuo što je šeitan do, do, do, došao. Na ugu. Zato slučajnost bila kad se hoće učiti, to šejna nas zdraži, zdraži. Kad hoćemo kuram učiti. I svi imamo svoje karine. Samo što je pinganderu, kažemo ono, ono ne bih Taj karine, taj bratija, šejna, koji se spavio. I ti nekada možeš sanjati svoj hvac, svoj hvac, sada nekaj nego sanjaš karine, ti <coughs> i vijek u miliju, dvije hiljede sad mora tvojeg oca, da ponašam pacu i govorim. I da glumi tvoj oca, dvaj, kada im počinu. Jesi se razumiju, svaki ima svog šeštana sad se oca pretvori jedan priču ješće ja živi. Kad ja svog oca vidim, ja radim, prezvijeću Austrije, idam radim, ja se ispričao pola sata, ja svog oca vidim uživo, ne sanjam. Uživo i pitanje što mi je došlo među nas u sve. Ispričao se s e sad je to bio otec, se razumiju? Ile bio šetak koji se pretvorio u njegov lik. Kad me mi kaže, dole, moj učenik dole, u jedno jednoj, da ne kažem gdje. Znači, minutu me je gledao, kaže u halkinu cikru, a pa znao da nisam tu. Ja ovdje, ja dole. Doj, daj kanton, to zna. I smo razumili, vidi me u halki, što što me nisi odpipo, da vidiš da sam ja to stvario. U osviju živi, nisam nešto mu govoriti za Ili se to tebi sam čini da sam ja bio, on ne bih lično me vidio. Znači možda se šeitan čini pred tvojom ovim, već sam svjeto da se nevim pred tvojim. <laughs> a to Allah znao. da on kaže svega ima isto nekog nahađo vidi, kad te video te ja nahađo. Može neko pred... zadobiti njegov ovim vidi, kad se pretvari i da ti njega vidiš on ovako odliče. Eto, to je ta opcija kad nekog vidiš na dva mjesta. To je pretvaraja duhovnih svrednje džina šeitana velika u <kuh> određene reče iliko ili sastavljena svom taliku. I kad ođeš ogledat, nekom je gada te ogleda njegov, ga je ti sve da kaže ovo. Moj car, da ga ja nekomuću. Znači mogu bi sve odmah iskričati ono nije. Da kaže, jer on je samo. I kako ti učiš i tvoj džin, žetan, s tobom zajedni uči. I sve zna o tebi. I sad pravi pametni, znači da znaš da imaš borbu kore dne nje kada naši svog pratilica koji je uvijek u Po pa koga Allah pomogne. Zato, zato uvijek učimo biti svilno da ima meleke koji pamat Samo se oni najviše zranje. Znači, meleke koji ih žele da uvijek. Zato se stavno uči uvijela, besinila, salvaci. Zato se s apresom, jer mora se dođen. Onaj ko se ne mori, on je slozu zavrugnije, on onda on, onda on postani bitljiv i šeitan. Jesi mi razumiju? on, ne tukaj što ne vreći, on onda radi za šeitara on je bitljiv i drogu. Eh, ja se nisam ličan. A ovo je intokijak, kjer nam je uslijel, jer periude kada ako bi ti većinu kada je vlađala šarom. Ako bi šla za većinom, te roćiš ovaj Znači šta je koruka? Znači će uvijek biti na pravom puta. Većina će biti zapravo. To je koruka. I nemoj treći uvjeriti onom televizom. Hajde sasvita. Ne. Uvjeri neni sasvita. A u Donjalupu ide sasvjetno. Movi biti istali zaštiti u Ševićima tamoj i gledali šta svi tradi da im radi. To je sasvjetno. Ako vidite da sas zlato se kupuje, kupuj i zlato na kvarec. to je svih. Znači svih najnušijih šta treba. Ali umjerim, ne ide sasvjetno. Što sam vam rekao, Islam je počeo sa garimljima i zavrsiše sa garimljima i mlado garimljima. A znate koje je garimljima? Uvijek udala čovjek kusa, ne ima veće samoće nego čovjeka na žene, se gani. Pa je sam, kad je započeo kao kajedinac i tako. Pa blago ga uvijek je uvijek bilo malo što vanje. A ono što ne vedajte, bilo uvijek, uvijek na mene služili. tako da nemojte se ono, kada hajte i sasvjetno, nemoj sasvjetno. Kad masa plače, vjernice se smiju. Dok masa plaće, njaka je trtutna, onda vjeri veliko, o, dobre, dok on, dok, ruljop plaće, nešto se deša. A kada se masa zabavlja, smije da vjerici plaće, nije dobro. Nije dobro dok se oni zabavljaju. Eto to i ti razlika. Jedite ponoš ime, pomijenite labo ime. Ako nije, bar vi ispomenite. Kako mi ima duh resmurla, ali, jedite, ispomenite labo ime, što rekvali se vam, jedite sam okom, ispomeni Allaha kad jedu. Znači, prouči, Bismillah, ne odme Boga da jedu, nego prouči. Ode reči, spomeni, prouči. A pa kad doši jest, prouči nam u namu, Bismillah. Da ona hrana dobije drugi oput. Kad hoćeš, pote je napisa i ja, zagvarajući jezno. Bismillah, ne kluđe, ona Bismillah, ću uči u odinu. Ono Allaha imeće zadatku, u godinu, u odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, odinu, od Zašto? Ali bi nije otrov na što rekao bi svilao i on popio čašu otrove, jer ona je nekakvao, zajedno vas trk, gdje popije otrovu. Ali je uzio otrovu, popio, nije mu činu Kako ja ne zna? tu fizika ne Ni Nije medicinirao To je bar bilo, to je čudo bilo. Nije umjeto. Ali rekao bi svilao i rastirost, kako zna kako je rastirost, ne znam. Nisam nijeli šipan. Eh, koga Allah obudu, kada je ješa ja Sadrana, ali je slava. Njemu je fino, njegova prsa su otvarana za islamom. A koga Allah želi da ostavi u zapadu, ječ da, sad u njegova prsa su skučena. Ko kad treba skučet, ko je vlato? A ne vlato. Sad znam te Juj, da k' nam vore skučet. Juj, se napinju. Dožda ne vrši skučet. je njemu teško koga, koga Allah I ti vidiš jude koga njela vlato da Bog začela. Što ti njemu više govoriš om se vlato? Zato nemojte vlato. Ne Isto kad čovjek na ženu ili žena načeka. Ovako, morati, još gore odpratiti ili odpratiti. I ti kad nekom je previše, govoriš, on. ne ono, pa on još gore, neće, nemoj da to, Što puši, pa, on još gore. pa ovako, pa to. Allah, da ti nože. Jaj, ako radiš svako stvarno, šta će biti? Rastvrca, sve udrbiti. A kad ono sazrije, kad se iskreće, šta bude? Finans, nuca, sam slavim da je iznutra se tiš tu promjenu, kad te ovako kuta, ljubi ti iz vana, razmičeš jaje i šta si napravio, sad vela, razmezom se sve ono. Pusti iznutra, pa se ljubi, kako ljubi, kako ljubi, kako ljubi, nizaće pile iznutra, kad, kad dođe vrijeme, znači, znači, mora ostajati, mora koška ležati na njih pilicama ti to živo pile, kad si neko pitali kako ti vjeriješ u Boga, na osnovu jajeta kare, kako, pa iz jajeta živo pile iza, to je kako čudo, šumance bilance, ti ima dihanja života, srce kuca pile. To je čudo Bože, iz jajeta pile iza, živo, a jaje čisto i da mrtva. život, kod život? Kako je čez na osnovu jajeta, da vjeri u to je naša sad robot. Oni sam pre kompjutera, evo da to kvarim što snimam, ja vas, oni morajuću u kako skaču. Rekao, su kad izađu s kompjutera izvuča, iz skuća, niste od tela vištali, koga sada u vas, oni su ubeći ikada. Jer oni odarne, nevdaj ništa kad se dale, znam kako što rade. Koga što robotska djeca, nemaju prirode, nemaju piladi, nema ko koša, da vidi malo kako grah raste, kombi. Sada je kompjuter, to je robotski sistemi. I ovaj se to, ovako, kad rodim u školu se sve spojim, kad oni nadate da se E, gdje oni nišći, naravite kada pušiti ništa? A, Bog sad će. Neće meni zavjeti, Vidim, da ćete trage od nekada. E! Zato, kaže, smatrajte sebe mrtvi, jer će se svi alavljati i odgovarat za svoj život. Ovo, kad je mogli sebe uvijeti da smo mrtvi, je Da sebe svi smatramo, već mrtvi. Već sad, vidiš uvodu, da Ne se ono, baš ne bi se puno ni povijel, ne bi se puno ni piketio. Kad vidiš da ova ruka koja je toliko ti i ovo tijelo hvali, da su sve struhi, baš struhi. I kad sebe vijede da su mrtvac, lakše je, lakše je podnoćio mnogi se puno mučio sa mnogih problema. Dalje kaže, mušelice su govorili, vidiš to pa se mušelice išli saj ja rekao, gledaj, ja ću rekao, gledaj, da Allah, ilo mi ne bi bili mušelice. Eto oni smo smatrali sudbjena, nama je sudbjena da mi budemo mušnici. Sve je sudbjena, okrut ti znaš da je sudbjena. Pa ja, Allah, hevi, dajte da ukrasi, gdje se proći? Kul, hele, indi ako mi njegovim petukli džugljana, pa da ukrasi, Oni sad sad tak, tak ime vadi, eto, meni je sudbjena da ja ne vjerim, meni je da ja uvadim u... Kad joda, rekao, meni je da ukradim, pa onda ona kaže, nama je da te udarim E tako, subravi, evo tako, pa je uvijek, A je sve su, ali ti ne znaš ti ne mene što će to, to višći. Dobro. Ko dođe sa dobrim djelom, dobit će desk puta više. Ako dođe sa grijevom, dobit će samo taj grijeh. I sad zamislite. Danas uradiš jedan grijev i jedan seba. Koliko imaš? Imaš deset naprema, jedan. Šeset seba, uradiš i imaš stokimu, Naprvima deset, tako deset grijana uradiš. Sada mi treba uraditi sto grijana i deset grijana da budeš na njih. To sam mi dobro izračio. Sto grijana i deset grijana i sad kar je baš je velika protvoreca kome je jedinica, ne plada i deset. Znači trebaš biti tolika izgleda, takoliko da griješ. Znači trebaš deset puta više griješ nego dobro činiti pa da budeš godin. Vidi kako Allah primuliše je dobro. Za svako dobro djela, deset puta će dobro Evo sad uzramazam, ovo hodne i 70 hodnih. Još koji je žemata 25, koliko je 70 hodna 25? Kako? Ne znam, 1550, 1550, tako kako? Boja ovdje na domaća. Ja sam ti rekla, kako će mi da borao se? Sam misli, ovo hodne i u 1000 hodnih. A ova suneta, to je nešto opas. Uvidi kak' hvala moriš ti, trebaš da i tako. Pa i Allah će dati 10 A gdje je samo jedan bilj. Nema desku puta, gdje ima. 1750. Koliko? 1750. 1750, ja se sjećam, a nam mogu to izračiti, evo. Ovo je tmača, možda. ja se sjećam tu nekako projekta. E, ERA, da privodim kraju, ovdje imam. Ovo su bedne, kao distrik. Distrik izmađu džene i džene, nemađu biti. Među se zove ERA. Tu će ljudi koji su ni dobri, ni slikni, 50-50, jeste razumljeni? On je baš ubio neka, pola dobra, pola zlava. On je šaranje, a on nije, nisam imao. Ne bereš da uđene, a nije izađene. Ima, kaže, ali sam hali izhodna, ljudi koji će se ukurat uđene, neću izađene, nije on radi ozađene, ali nije višu nijedna kućaka, jeste razumljeni? Zadrži ga za izađen, nekada pa nima B.A. Pa mi oni izađeniti. Učen, oh, sve. Pa Hvaće ga tu guri, uđeni. A ima oni koji su pirsti pirsti, pa jedan je tako vago... Znate šta me ciju vago? Jedan grumen na dženazi, kad je bilo pa, ubacan na to, to su ljudi zajedvalo. Pa jedan grumen, i ti svi daš, ubaci, mariti taj grumen zapad, kad se ugo vada, uvaga vada. Ne moj koji stajem na dženazi, tu mariti vada, tu možeš ugo Ima no neko, neki se dodio za na autonim ovakom. Kod to misjer da zagrdi, na pomođu. Pa i ovaj trun iz džavi vaga. A vagova vaga nije ima naša vaga. Kaže, noge abdola imamo svuda, neće teško ko kuhut. Prvom tebe, nema vaga, mi vagamo našom vagovom. Pa ima vago vaga, pa je vaga ženu, a neke žini. Pa možda i ovaj trun, i ona marka koja kad dadne sa ženom se izvaga. Pa, nekom će biti, znači tu. Izru. Pa će šakvadru poslanikovi, oni zrađeni, ti koji su u distritu, koji su među prostoru, ne ja, arabe se zove. Tu će više hidi koji su bez ozboja rodina u uđima. Vidi še hidi, poginuo na Božnji puta, nije je nismo retribilizati. Koliko je važno rodinarsko zadovoljstvo? Koja još ima veze što kaže otac Marita, vidi da ima veze. Eto, poginuo se kukađe, će. ba pa ćeš jebao učičene, što, što si ošli bez ozboja rodina? Normalno uđijak koji nije je ono da se mu odhodi. Kad negdje ideš baditi, nešto svoje za nikad ne Da, da, da, sad djeha. Znači, toliko je važno, brojtaj, što je zanogosio. Djehaj, što si zbogšao kao do šeji, što nisi tocaj materiju. I ako ti otac kaže, potvjelaj to zvore, potvjelaj. Jer jedan nešto, kada je došao to je sve ošlo to je bila jedna prijedna pamijena, ali kada je jedno zvore dašao u tu pamijenu, i otac kada je svunostno post Zamislite da je otac djede svoje svonoć naposneki propine. Kako je to kakvač, kakvač stavimo slrti. Kak će on Bogu tešno želabiti. Kad ga otac svonoć propunio, mi je rekao, otiraj zove što si pozogao. Jer je zvrtano što on Kad dođe njelisak izvratu ukušen, sva pamilija ona zove nesir. U čitavu pamiliju, Ali on nije pio da je otiralo. I otac ga je svonoć mene strahu. Uliči to šta je radio otac, otac mogu što ga nije posjećao Šeiteni nas napadaju do znaca sa četvrhe strane. Stesna lijeva, naprijed, nazad. Vidite sad, ti su VBR, ja sam pravi tu VBR. Ono, što puca nam mm. sve znaka. A nevjeroj dozbo šeiteni napadati u dozbo. Što? On kaže, aj, tamo stojaš vijemini, uh, vijemini veš maliki. Stesna lijeva, naprijed, nazad. U dozboj kojena je Allah? Tražiš pomoć od Allah, nevjeroj, ne smije dozboj. Dole je zemlja, a ti budi konizan za zemlja pa neće od Jer zemlja je jedna, ona sve preradi. I kada je, kad je potladiš, pođu prišli, ona voda sve preradi na pa o, i nekaj ovdje budi Pa najbedi vodi je koji se prerađuju. I žugle prerađuju, kada neko je potlari i I budi ko voda. ti vodi sad ako idete u stanju ovako, ona sam zaobiti. Ono neću hoću ovdje, neću ono, hoću ovdje, neću ono, hoću ono, ono ne mere, kao ti, za, za nijekim imamo ovdje. Budi voda, budi zena. Uvezi sa vahom, da... Sad ću vas šeitane. Dakle, imili si da će zavoditi sa svih strana. A šta je cijel bilo od ADM da, da uradimo? Kad je rekao, dođi vam drve. Šta je hodio sa tim drve? Jer kad je pajao povod drve, to bi dala tako dio. Luma se oprazila, stigna mjesta. On će se razgoviniti. Šetar, kore toga što nas zavio, uh, da zavijemo. Hoće da nas rastavimo. Gdje Kad nisi nekoga razvoliđenom ili razvoliđenom, znaju da je jedan šejta razvoliđen. On je baš razvoliđen. Jer onda kada on razvoliđen, onda ti više nimaš svog ništa. To je kuća, bez obrede, bez kluđa, bez vrata, to je razvaljena kuća. To je bujrunk, evo, radi, radi, sa. to može. Jer šejta kada razvali, godo pa se. Začun džavnija treba svoje, ali kuće treba svoje obje, ima svoju timu, nemo ljudno toku. Namiraš njih direktora, doći odmah, trebaš Bogu, se da se kretara da se najaviš. Je tako šetan, kad nas razvolićemo da smo mi to, ej tako, po drvo koje ima, i, i kore, i njesa, i ništa. I prvi domareš istrupa. Eto, da vidim, ja sam ja to pri kraju, znači, nakraju sam da odekvarim da će biti razgovor. Kad pođe i dođe, ne tređe, ne mi se razivati, ja ne znam. Samo ovdje stoji strašno, Kako budu, oni rekli daj nam mala vode, evo sad da se postih pa igra niče. I nešto što vam je Allah dao, tražit će džene vode, kako će džene te čuti, ja ne znam. Znači čuće sa džene te džene nemerije, pa će kada daj nam nešto, a on ne će biti vrećeno nemeret, to vam je u Allah vodu i dranu. Pa će imati vodu, tam će imati trvenje, ne da sad strašno mi džene nemero, ali je pa govoris i dranu, ali govoriš o džene tema, koji će imati kodina, pa se mi nad ne ni šta baš biti medem, u metru 5 u metru prostoru, pa zato se borimo i razvatanje ovo što postimo da bi imao koje dobro djelo više da nam privadnuo dobro da ne narože jer ne ide ni da ni ko iko da ima više zlata nego dobra sad se onda razumu kako je se dobro a vidiš apsolutno zvoje samo hak kako je to je to tako kaže vidite oni su na pokosti a verina ta kadina hum la huwa To su oni koji čiđenom za glas, se šprdali s i igrali, zavarali i nisu vjerovali da će roć na ovaj sused. Kad jedan sam na sudele pada da jedan gada, danas ste i vi nema pomoć čene, kao što ste vi zaboravili ovaj sused, zaboravili ste. Mi koji hranjamo, koji vjerujemo, koji jedno koliko, koliko toliko živimo, uvjeri, nadam, salavoj, ovaj, mi smo koli koji se igraju, šprdaju s vjerom i koji ne vjeruju u sused, salavoj, mi se nadamo susetu, salavoj, vjerujem u ja ennem djerimu sunnidaan i nadam se laulu juksin i mojnupaj hanses